Та хвостом під гладити. Сам ти брехун товкун. І рішуче, що пройти, рванулася. Та Петро за руку схопив, до себе потяг. Дивися, міцніше губи столяй, а той залетить яка. Тут косорок багацько. Пусти. Шарпнулася. Він пустив. завжди слухався, як щось казала. А міг би й не послухатись. Хоч раз по-своєму вчинити. Міг би. Соломія за метрів десяток другий за табором спинилася. Подумала – ні. один раз таки зробив по його, як схотів, коли в ліс у партизанку пішов. Табір проте жив своїм життям. Варили їсти, втирали носи дітям і гуцикали найменших, пасли серед лісу худобу, хто забрав собою, прали одіж у ріциці неподалік. Тривожно дивилися на небо і вслухалися в далекий, але часами вже чутний гуркіт. Перемовлялися, як от Вірка до да Соломії. Куди летиш, подруга, як сорока наполохана? Яка ще сорока? Враз слова Петрові, мов без Рима перед очима майнули. Тоже про сороку, котра на язик сяде. До плеча подруги притулилася. І ровно. Ну, Вірка, бачу, щось тобі... Довгарає. Примітка довгорає, заважає, мучить, бентежить. А що має довгорати, Соломія? Про село стала мовити, як то тамочки, про те, що далі з ними буде. Спали хто на возах, хто в куренях. багачо родини виргунів у шатрі, що розіп'яли між деревами. Серед ночі встала раз Соломія, Бо годину ці дві сон прикликати не могла. Вийшла з кореня, де свекром і свекрухою Разом на підстилці з спала. Побрела навмання, хоч сама не відела куди. Ішла йшла, і йшла, шепіт враз почула, Ще рудіння, потім ледь голосніші слова. Смішок, мов було, скатали когось, дівку якусь. Голоси впізнала. Руфинин і Васильків. Повернулася, щоб йти назад. Затамувала проте подих. Ноги до землі прикипіли, Голос дівочий виразніше. Тепло твої руці. У мене розкішниця гаряча. І знов смішок. Соломійні щоки запалали. Ясніше місяця, що визирав за хмари. Ні, вона не сполохає Василькового суроміцького щастя. Тихо, тихо, скрадаючись, мов кишка, стала відступати набік і брела між деревами Болючи хльоскали гілки по плечах, руках, щоках. Соломко, як подих, як видих, Враз крізь ліс і ніч пристрасний шепіт. Здригнулося. «Петру? Тут і там, скрізь цей озружний чоловік, Цілими днями з ним тільки й стикається». Пішла швидше, далі, і зовсім побігла. Хай, хай біжить за нею крізь цей ліс і світ, все одно не нас дожине. На бігу причепилася об пеньок, а падаючи, болячи, тарахнулася об сусіднє дерево. Полежала на холодній росіній землі. ні. Наче й не роса, може, то й сльози. Поволі звелась на ноги, хоч спала у ковтині й старій спідниці, все їдно серед ночі було прохолодно. Довкола було тихо, як у маківці. Далеко-далеко запушкав і стих безсонько пугач. А Мойсовиця. І тут Соломія збагнула гранично чітко. Ніхто неї не кликав, і за нею не біг. Голос почувся, бо хотілося почути. Треба було вертатися. Що вона і зробила? Тикоприкрість усілася в грудях. Що ж то за охоронці такі, що бігу неїного не, не замітили? З табору випустили. Соломія йшла, йшла. Тепер назад над нею світив великий, круглий мумленець, спечений Богом місяць. Майже як тоді, коли вночі з міста до села верталася. Тико то була дорога, а тепер... Хто знаскільки пройшовши, збагнула, вона заблудилася. Серед ночі, коли боязко крикнути, позвати на поміч. У місяця не спитаєш, де та дорога до табору. Під ковтину став заповзати волохатий страх. Звір, якого й рукою не погладиш. Потім страх, здавалось, став їй обіймати. Його лапи були довгими і чіпкими як у касті, не руки, а ручища, не лапи, а лапища, не очі, а очища. Треба було сказати, як у ті же касті, я нічого не боюся, а сили не стачило. Соломія не раз бувала в лісі, багацько зрослася з лісом, і по ягоди ходила, і по гриби, і дрова з батьками та братами заготовляти, і корови в лісі пасла, і навіть у купальську ніч цвіт папороті шукала разом з подругами. Але щоб так, вночі й сама, то вперше, сама, то вперше, сама, самісінька тико небо над головою, і дякувати долі місяць млинцем, кружалом золотавим тихенько котиться. На нім, як і хто зна кілько літ перед тим, Каїн тримає на вилах Авеля. «Авель проситься брата, – казали бабуся, – не скидати далеко». На землю, бо ж може забитися. Соломія простувала крізь ліс, Хрустіла голосно, як постріл, Кожнісінька гілка під ногами в неї. Та в якийсь момент почула щось дивне Крізь тихий шелест ще не зовсім старого листя. Начеб чиєсь зітхання, не людське. Не звірини, чи не зітхання, а пирхання. Вона спинилася, прислухалася, тиша, тихисько і темно. Хтіла йти далі, та підвела голову і ледь не скрикнула. На неї дивилися двійко очей, явно не людських, жовтих, Мовопалі зірки-кружальця, сова притаїлася на розлогому дубові. Соломія відступила тихенько крок, другий, і звідти в місячному сяйві місяць якраз відпустив маленьку хмаринку, що причепилася об його край, побачила морду звіра, котрий дивився на неї. На морді проступало ряботиння. Звір трохи нахалив голову, певно принюхуючись чи придивляючись, і Соломія побачила довгі відстобурчені китиці на його вухах. Рись. На неї дивилася, готуючись до стрибка з дерева, велика хижа-рись. Поліська, а, може, й болотіна, яка, кажуть, незрідка нападає на людей, особливо на самотніх нічних блукальців. Ні, болотіна тика в переказах лишилася, та звір від того не менш страшний. Борись! Соломія тихенько скрикнула, не самохить проти волі зі страху. А тоді до крові закусила губу. Нащо ж вона побігла в той ліс? Ова! Побачила, як парубок з дівкою милується. Подумки покликала Петре. Та в лісі панувала тиша. Нічна, погрозлива і глуха тиша. Без шелеся. І жовто, і не змигнуло серед тої тиші, дивився на неї страшний хижий звір, очима жовтішими за місячне сяйво. Пронизвав усе її єство. Що ж робити? Грячково подумала Соломія. Рухатися небезпечно. Може крикнути і спробувати налякати. І тут раптом блискавкою майнула згадка.